Leire, ito galdi eta oiek eriak, egunon? Egunon. egunon. Gauk, hemen ziztea ipatzeko piskat zuena hogeen eskolatzeaz, justuki edo ez es, eskolatzeaz, txamaitzira zuena hogeak eskolan, jango nuke lehinik berba em, galdera ximple hori, zerreitik erabaki duzu eskolan ez es, zartzea zuena hogeak leire. Beraz, uh, gure autua uh, aski simplea izan zen, bo ez dugu bakarrik hartu, uh, gure aurrekin ere uh, aipat dugu hainitz. Uh, uh, asiran, uh, behaz, lehen maila esan dugu ikastolan dutela hala ere, eta seigarrenera segerren, pastu behar zelarik, beraz, uh, gure semea ara erabaki genuen uh, autu hori egitea haiekin. Beraz, um, haien artean autoak aimitz dira ez da bakar bat baina da azkenan eskola sistemak denbora ainmetz uh, hartzen du autu ikasgai batzuen uh, egiteko eta gurek beste gauza batzuetan ere denbora gehiago pasa nahi zuten beraz uh, konturatzen ginen etxean bazela autu hori egitea denbora gutxiago bakarrik baitira piskat uh, eskola sistema horretan eta beraz fitago jo egiten dira ikasgai batzuetan eta autua badute musika gehiago egiteko edo kirol gehiago egiteko edo beraz auzena uh, autuetariko bat gero jakin bardala ere eskola etxean edo uh, sistemak hainitzek ere egiten dutela, inguruntan uh, eskobide batela, eta beraz elkartzen gira ere, esan uh, elkarrekin beste aurbatzuekin elkartzen gira, eta gauza hainitz ikasteen edo jokoen bitartez edo ere egiten ditugu. Beraz, autoa zen ere pedagogi mailan beste manera baten ikasteko aukera izatea. Egoi, erzuk ere, zure horrek zituzu eskolan alta, erakasle zirela gainera. Baiaurdan Salvador Collegioan era kasle nais, bai tot uh, shayauk bainan lehen hiruek eskola normala indute eta xeaska sisteman eta azken hiruak etxean ditut duela bospa sei urte, gure laugarrena sexgarrenant zelaik erabaki izan dugu bidaie urte bateko bidaiaren ondutik, eta saiatu da sexgarrien chartzen eta hor gera dugu etxeana txikitzea eta besteak segitu du gero kenea eskolatzea adineragin delaik e, proposatu digu eskolara jo egitea e du etxaan egoitea eta gurekin egon da. Auto hori egin dugun lehen lehen gauzada da libertatea eta ejespetua. Beraz libertatea libertatea dugula hautatzeko zein hezkuntza mota eman nahi dugun gure ojari eta zein hezkuntzan mota hautatzen duen ere, eta beraz erspetua bere bere osotasunean, bere ritmoan, bere maite dituen gauzetan, Alden guztietan ez du jarra nai duena nahi dura egiten dura hori realitateak bete jerapatzen gaitu baina aldene inguzietan hori respetatu nahi dugu eta liberta teoria txiki nahi dugu jarra nai du oh, jo bidez leire zuzira dakasle etzien edo tartekatzen dugu eta gero ez gira Ola estrukturatuak ere baita zpadao hartzen gira, batak besteari ere aurren artean ekartzen dituztela gauzak guretzat ez da laguntzen gira, baina ez da ola erreferente bat edo eskola sisteman izatean alden bezala, noski guk ekartzen ditugu elementu batzu edo uh, datu batzu ez dituztenak eta behar dituztenak, eta abar, baina ez nahi dut uh, denen artean partikatzen dugun zerbait da. Batzuek egiten dute eskola Baino gehiago etxian. Batzuek itunute eskola sistema bera, kenedarekin edo kenedagabe. Batzuek itunute piskat, deitzen dugu formala, egitea eh? eskola, deitzen nugu eh, eskuntza formala. Eta batzuek ez dute bate egiten, eta hori deitzen nugu unschooling edo ikasketa autonomoa, aprendizaz autonomo dela koa. Bada paleta guzioetan gauzainitz, eta bideratzen gira batzutan batean, batzutan bistean, asigira eskola egin eginaiaan eta azkenan dena utzi dugu garai batez. Eta gero berritza sigira eta gero gutixo, garaiuntan juntan iten dugu pixka-pixkat formala. Eta geien geiena, ezkuntza edo ikasketa naturala. Eta hori da, austea idea horrekin ez da ikasten ez bada irakaslerik. Haukera horiek gaizkizagutuak dira, bidez, etxean pospidela ere, untsa ikasteen? Nik dut legea bai ez dela untsa ezagutzen, jendeak pitzatzen du eskolara joita behar girela, eta azkenean konstituzioan edo frantziako konstituzioan eh, legedimailan, bat ditugu eskubide horiek, nahi duzu, ikastearen eskubidea eta etxean edo eskolan edo beste hainbat sistemetan azkenean direnak uh, edo haiek uh, ala intzakotzat hartzen dituztenak. Um, gero zailagoa dena da, jendak ez jakinez, autoiek ere ez dituela egiten al, eta dut derrigorrezkoa dela, nahi huzu, ikastolara edo eskolara joitea. Eta dere hori beti da Nikola da, naiz eta Idatzi ofizial batzuetan idatzia den lekolo obligatoa ez da egia. Instrukzioa, da derik horrezkoa, frantziaz mintzona izen. Eh? Eta diendea ez da huartzen eskolaren autua eginduela. Hau tatu du bere aurrean eziketaren gehiengo zabala eta egunero zazpi hor du pasalaztea beste norbaiten eskutan, errangon duke estaduak finkatutako programa baten eskutan, alere, autu bat da berda jakin izan hori. Hona edo txarra bestezta bai da bat da eta bada jaiteko hainitz aldegozitan. Baina, autu bat da eta jendeak ez daki autu hori egin duela. Ez daki autua bat duela. Hori lehen gauza, bigarren gauza oso importantea da, arrund koadratua da lege mailan autu hori. Giten dugularik autu hori berdugu errikoetxeari deklaratu eta ispenzi, uh, inspektsioari. Bada, kontrol bat, eta gaur egun, Biziki legistatu aden gauza bat, zaindua euh, dena estatuaren partetik, leporatzen dute gaur egun, diende batzuk eskapatzen direla sistematik, etxan et direlako. Arrund faltsua da, gesurrezkoa itzaki bada, eta hor, aipatzen dute elege berri hortan. Hori da, urrengo sartzetik goiti, uh, 2008 bateko horreletik goiti, arazoak dituzten aurrek bakerrek okaren dutela, uh, deretsu hori etxan eh, uh, eskolatuak uh, izatea, eta uh, eskolara ez zituatea, horrekin, uh, supozatzen dut, uh, Ados. Ez hori dela, eta bon, gure aldetik, eta esan behar da, Franzia Mela osoan ere, baina Euskal Herrian ere, uh, saigatzen gira, bai deputatuen edo gure inguruan diren politikariengana jotzen, uh, gai horren aipatzeko, gukemen aukeran uh, brurekin egoteko aukera izan dugu, um, siur dena da, lege hori piskateldu da hor esplikatzen explicatzen ere um, ikastolatik pasatakoa naiz ni ere eta garaian uh, berak gaur egun gainera esaten du ikastola ongi dela immersioa bi ikasteko zea berazgarri den tes tenion garaian noizupa ginen etiketa bat gainean uh, piskat terrorismoari lotua eta bar eta gaur ba bigarren aldikotzen ere bizian piskat gauza bera jasaiten dudala iruditzen zait esne baitu uh, eskola itxean egitearenak ituridu Ara, eh, erlijio kontuak badira, biziki eh, estremoak, eta aperta hori da biskat eh, eh, zapaltzen gaituzte modu horretan nahi eh, bauzu. Eta nik esplikatu nahi nion besterik gabe, eskubide bat zela, orain arte biziki ongi biridena, hori errek esan duen bezala kontrol bat bat zela, eta beraz, zergatik kontroloiek emanago baldin badira, eta zainketa baldin bada, sratik kendu azkenean zein da zinez arrazoia zen alakurik balin bada etxeetan fiteo hartuko dira zerbait gaizki balin badua aurrarekin familiarekin ez dakigu ze maitza izanen den egia da bai hemen eta bai frantsia mailan ari gerela guraso batzu mugitzen saiatzen gira zerbaiten egiten xiur si dena da oraindik ez dugula haiekin sakontzeko aukera izan kontrolatik eskapatzen direnak existitzen dira ez dira etxeko hezkuntzan sartuak ez dute deus egaten hori eta ite dute nahi dutena. Diokoz kanpo diren horiek, radicalizatu direnak, ez dira, deia diokoz kanpo dira nahi bauzu. Biarenik, animaleko laburpe nahi dute baina, radicalizatu diren horiek denak eskolatik pastu dira, denak frantxeas eskola errepublikanotik pastu dira. Igin duguin kesta gure elkaartetan hor. Izan dira ezakit zonbat hamar uh, jende atentatuak inditu zenak Frantzian, Islamaren uh, radicalizazioan, eta denak eskolatik bastu dira. Aldiz, segurtak seguraski gehienek biziki gaizkibiz izan dutela eta bazutela beste historioa initz. Baina ez du deus loturarik horrekin, baina horren gibelean gertatzen dena bizkilari da. Zain eta gaur egun badira sistema dezberdinak publikoa privatuak kontratupean, privatuak kontratuzkampo, hor kontra, eta Etxean direnak lau sistema bad dira eta hori antasun bada. eta libertate bat da. Eeta ari dira kentzen, nahi dute. Kendu osoki es, etxeko hezkuntza, eskola guzio horiek eta guk itentugun esperientzia guzti horiek dira aberastasun animaleko bat. Hezkuntza ikusteko moldean eta auja gizartean kontsideratzeko, Ikuspuntuare, horiek dira abeherastasunak eta dira laborategiak nahi baduzu. Egi arazoa da, ezkuntza sistema den bezara ez dira biziki egokia, baditu alde honak, baina baditu hainitzxar, jende askoak autatzen ditu bestezkuntza mota batzu, eta berba ere gizartean, aridain zinatzen, ideia bat, erakaskuntzari buruz pixkat zabalagoa, begiruneari buruz pixkat zabalagoa, uh, realitatearekin lotura pixkat zabalagoa, idekiagoa, eta, eni ustez, zalantzanda, aukaren tokia gizartean, hori egia asko arazoa bada gaur Gaurregun hori boskatzema da den bezala, zu eta besteguziak unkiak dira. Eta jendeak libertate hori du, naiz eta gaurregun ez duen baliatzen. Eta hori da, zinez, uh, mintzatzeko, pentsatzeko libertatea bezal bezala. Baila eskerzuek uh, biai. Baila eskerzuek. Mili eskerzuek.